Залазили під рукави, проповзали вздовж рук, незабаром досягали шиї і далі заповзали у волосся. Поряд пролітала галаслива пара закоханих. За нею на прогулянку з псами йшла бабця Зимислава. Пси обнюхували дві нерухомі постаті, лизали гарячі міленчині, щоки і бігли далі. Касандра щось там робила з трояндами, Флор заклопотано йшов до міста або до лісу, бо мав якісь справи, попередньо поцілувавши Миленку в око і поплескавши дядечка по плечу. Але ані Миленка, ані отець Лавр не зважали на увесь цей рух зовнішнього світу. Вони слухали, як трава, Всмоктує краплинки вологи. Як жук копає собі нірку. Як пролітає павутинка у повітрі. А потім якоїсь миті Разом підіймалися із землі і йшли, Не змовляючись, в один бік. До лісу, на пагорб, На берег озера, в сад, до костьол. І слухали там Іншої музики. Цілий день нерухомо сиділи і слухали. Під вечір поверталися на віллу. Їх уже чекали на ганку. Всі сиділи навколо круглого солом'яного столика на солом'яних кріслах і пили гарячий шоколад. Бабця Зимислава виносила щойно спечені булки з маком, родзинками, троядовими пелюстками, яблуками, сушеними абрикосами, гуаявами і маракуями. Отець Лавр завжди пив тепле козяче молоко і всміхався. А Мілина починала говорити. Вона розповідала про щасливу корову, що паслася у полі, про вітрини дзеркала, про блакитний потяг, про тишу, галас, спеку. Всі слухали і їли булки. Отець Лавр пив молоко, усміхався і поволі жував булку своїм беззубим ротом. Отець Лавр Дуже любив гарячі булочки з маком, родзинками, трояндовими пелюстками, яблуками, сушеними абрикосами, гуаявами і особливо маракуями. Того дня все було так само. Після сидіння біля фонтана старенький і дівчинка поволі пішли до костюлу. Їм дуже хотілося сьогодні подихати повітрям холодного костюлу, тьмяним, спокійним, напівсонним. Вони сиділи, дивилися на розп'яття і повільно кліпали очима. Скрапував віск зі свічок, тріщали маленькі полум'я. Сонце освітлювало різнокольорові вітражі, через що на кам'яній підлозі утворилися дивні пригарні малюнки. Отець Лавр і Мілина розглядали ще й ті малюнки і мружилися. Було дуже добре і вільно. Легко дихалось і не думалося. Кілька людей заходили помолитися і виходило знову. А старенький і дівчинка залишались сидіти, мружачись і всміхаючись. А потім зазвучав рган. Отець Лавр і Мілина широко розплющили очі і перестали дихати. Бо це було велично. А потім вони, як завжди, повільно пішли додому. На ганку тихо розмовляли. Булки парували і пахли. Отець Лавр всміхався. Він сів на своє місце, відсорбнув козячого молока і відкусив шматок булки. Проковтнувши його, отець Лавр